Переконання Джейн Остін. Розділ 10. Незабаром з'явилися нові можливості для спостережень. Ен доволі часто бувала в товаристві всіх чотирьох аби діти висновку, який вона знала, не порадувала би ані зяті, ані сестру. Хоча Лоїза більше подобалася капітану Вентфорту, але наскільки Ен могла судити зі свого досвіду та спогадів, він не був закоханий у жодну із сестер. Скоріше, вони були в нього закохані, але то було не кохання, а палка захоплення, яке могло що цілком імовірно перерости в кохання. Чарлз Гейтер розумів, здається, що ним нехтують, але Генрієта іноді нібито розривалася між двох кавалерів. Енн багато б віддала за можливість розкрити їм очі і застерегти від небезпек, на які вони наражались. У злих намірах вона нікого не підозрювала. З великим задоволенням переконувалась у тому, що капітан Вентворд і гадки не мав пробіл, який він завдавав. Жалюгідного тріумфування вона в його поведінці не помічала. Він, певно, не знав і не здогадувався про домагання Чарльза Гейтера. Він був винним лише в тому, що приймав, так, саме приймав, ось найвірніше слово, ознаки уваги від двох молодих жінок одразу. Після короткої боротьби, однак, Чарльз Гейтер здавалося покинув поле бою. Минуло три дні, а він жодного разу не з'явився в Аперкросі. Вельмір рішуча зміна. Він відхилив формальне запрошення на обід. Містер Масгроу застав його тоді заглибленим у книжки. А це? Подружжя Масгроу визнала вкрай небезпечним, говорячи потім з похмурими обличчями, що так можна й до смерті завчитися. Мері від щирого серця сподівалася, що він дістав отгенеряти рішучу відмову, а її чоловік із дня на день чекав на його повернення до Аперкроса. Енжі вважала, що Чарлз Гейтер учинив мудру. Одного ранку, в той час, коли Чарльз Мазгроу і капітан Вентворд пішли на полювання, а сестри на вілі мирно сиділи з рукоділлям, до їхнього вікна підійшли сестри з великого дому. Був прекрасний листопадовий день. І паночки Мазгроу здійснили свій невеличкий перехід і зупинилися біля вікна з єдиною метою – повідомити, що вирушають на тривалу прогулянку. І висловити жаль, що Мері навряд чи захоче піти з ними. А коли Мері, трохи уражена тим, що її вважають неспроможною довго ходити, охоче обізвалась О, я залюбки з вами піду, я так люблю тривалі прогулянки. Паночки обмінялися поглядами, з яких Ен зрозуміла, що саме цього вони й не хотіли, і знову здивувалася звичаєм сімейства, де все робилося відкрито і гуртом, навіть якщо для когось із них це було небажано і незручно. Вона намагалася відмовити Мері. Від прогулянки, але марно, а коли панночки куди охочіше почали кликати її, вона вирішила погодитися, щоб потім повернутися разом із сестрою назад і не порушувати їхніх планів. «Не розумію, чому вони вирішили, що я не люблю тривалих прогулянок?» – казала Мері, йдучи сходами вгору. «Усі завжди думають, нібито я не спроможна довго ходити, а самі вобразились, якби ми їм відмовили». «Як же можна відмовити, коли люди ось так приходять тебе благати?» Коли вони вже вирушали, повернулися молоді чоловіки. Щеня, яке вони взяли з собою, зіпсувало їм усе полювання і вимусило завчасно повернутися. Отже, у них з'явилися і дозвілля, і сили, і схильність до прогулянки, і вони залюбки взяли в ній участь. Якби Ен могла це передбачити, вона б залишалася вдома, але цікавість узяла гору. І тому вона вирішила, що відмовлятися вже незручно, і всі шестеро рушили в дорогу під проводом панночок Мазгров та в обраному ними пенапрямку. Н вирішила нікому не заважати, а коли товариство мимохідь розбредеться вузькими стежками, триматися сестри й зятя. А вона намагалася радіти самій ходьбі, і дивлячись на прощальну посмішку року, якою проводжав він побляклу траву та поруділа листя, повторювала подумки численні поетичні описи осені. Цієї особливої пори, яка так впливає на уяву і почуття, що кожен письменник, твори якого варті того, щоб їх читали, робив спроби оспівати її у віршах чи прозі. Вона намагалася зосередитись на роздумах і цитатах, але коли до неї долинали уривки розмови капітана Вентворта з бома паночками Мазгров, вона не могла й не слухати, хоча поки що не почула нічого цікавого. Вони просто весело базікали, як це роблять усі молоді люди, коли вони між собою у дружніх стосунках. Він більше уваги приділяв Луїзі, ніж Генрієті. Луїза була йому, певно, була більш цікавою. Інтерес цей, здається, зростав, і одне зауваження Луїзи особливо вразло Ен. Знову віддавши, як ведеться усе належне чудовому дню, капітан Вентвард продовжував. «Прекрасна погода для Адмірала та моєї сестри. Цього ранку вони збиралися поїхати подалі. Мабуть, ми зможемо привітати їх за якоїсь із цих гірок. Вони казали, що поїдуть на цей бік села. Цікаво, де вони сьогодні перекинуться? Ох, повірте, це дуже часто трапляється. Але сестри хоч би що, їй навіть подобається падати». «О, це вже ваші вигадки, я впевнена!» – вигукнула Луїза. «Але навіть якщо це так, я б на її місці поводилася так само. Якби я когось так любила, як вона любить адмірала, я завжди була б із ним. І ні на хвилину б його не покидала. І мені було б набагато приємніше, коли він мене перекидав, ніж коли б хтось інший возив у повній безпеці». Це було сказано з запалом. «Справді?» – вигукнув він у тон своїй співрозмовниці. «Це робить вам честь». І обоє замовкли. Енне одразу потім змогла заглибити сувірші. Довелося забути про дивну красу осені, доки якийсь сумний посонет, прикрашений влучним зіставленням минулого року з минулою радістю, та який ремствує на вічну розлуку з юністю, надією і весною, зовсім одразу не спаде на пам'ять. Коли вони опинилися на новій стежці, змусила себе запитати. Чи це не дорога до Вінтропа? Але ніхто не почув її питання. Принаймні, ніхто не відповів. Проте саме до Вінтропа, чи його околиць, буває, зустрічаєш молодих людей, які прогулюються поблизу свого дому. Вони і простували. І після того, як довго йшли через громадські поля, де працьовитий плуг і свіжо розриті борозни переконливо свідчили про те, що селянин, усупереч усім сумним віршованим рядкам, вірить, що весна повернеться, досягли нарешті вершини найбільшої гори, що розділяла Аперкрос і Вінтроп. І незабаром біля Єпініджа з іншого боку їм відкрився Вінтроп. Він простягся перед ними без краси та гідності. Понурий, призамкуватий дім, затиснутий між сараїв і надвірних будівель. Мері вигукнула. «Боже мій, це ж Вінтроп! Оце так! Мабуть, нам час повернутися!» «Я дуже втомилася!» Генрієта, трохи засоромлена і не помічаючи, щоб кузен Чайлз десь прогулювався стежкою чи притулявся до хвіртки, ладна була скоритися, Мері. Але Чайлз Масгров сказав. «Ні». Алоїза, охоче його підтримавши та відсторонивши сестру, готувалася з більшим запалом вислухати міркування Чарлза. Чарлз тим часом рішуче заявляв про свій намір провідати тітоньку, коли вже він опинився зовсім поряд. І відверто, хоч зовсім не так сміливо, вмоляв Мері піти з ним. Але це був один із пунктів, у яких його дружина виявляла свою владу. І у відповідь на його запрошення відпочити хвилин 15 у Вінтропі, оскільки втомилася, вона твердо заявила – о ні, ніколи. Краще зовсім не відпочивати, ніж знову потім видиратися на цю гору. Одне слово усім своїм виглядом і тоном вона показувала, що сперечатися з нею марно. Після довгих дебатів і нарад було вирішено, що Чарлз і Генрієтта завітають до тітоньки й кузенів, а всі інші почекають на горі. Лоїза, здається, наполегливіше від усіх, захищала цей план. І коли вона побігла з гори, продовжуючи розмовляти з Анґрієттою, Мері скористалася нагодою і зневажливо оглядівшись, сказала капітану Вентворту: як прикро мати таку рідню? Але запевняю вас, за все своє життя я й двічі не переступила їхнього порога. Відповіді їй була лише удавана змушена посмішка, до якої, коли капітан Вентворд відвернувся, додався ще й глузливий погляд, з якого Енн дуже добре зрозуміла, про що капітан подумав. Нагорі вони влаштувалися в чудовому місці. Луїза повернулася, і Мері, знайшовши собі зручну місцину на приступках перелазу, здавалася дуже задоволеною, доки інші стояли коло неї. Але, зледве Луїза повела капітана Вентфорта до сусіднього горішника збирати горіхи, настрій Мері був зіпсований. Вона вже не знаходила своє сидіння зручним і була впевнена, що Луїза знайшла десь для неї щось краще, і не слухаючи Ен, вирішили неодмінно її розшукати. Але, пройшовши тієї самою хвірткою, вона нікого не побачила. Ен знайшла для неї дуже зручну місцинку сонячне узбіччя біля ліщини, за якою вона не мала сумніву, десь були Луїза і капітан Вентворд. Мелі присіла лише на хвилинку, бо була впевнена, що Луїза знайшла десь для неї краще місце, отже, треба її розшукати. Ен, як зморшившись, була дуже рада сісти. Незабаром вона почала розмову Луїзи й капітана Вентворта, які певно продиралися крізь ліщину, ніби то йшли вузьким тісним коридором. Ідучи, вони розмовляли. Спочатку вона розпізнала голос Луїзи. Та, здається, довго і захоплено на чимось міркувала. І ось що Ен почула. Отже, я змусила її піти. Як можна було відмовитись від візиту через такі дрібниці? Я б ніколи не відмовилась від свого наміру, тим більше через втручання такої особи. Ні, будь-якої особи. Не так легко мене вмовити. Коли я щось вирішила, то вирішила. А Генрієта, здається, уже зібралася піти сьогодні до вінтропа. І ледве не передумала через свою дурну поступливість. Отже, якби не ви, вона б не пішла. Так, не пішла б. Мені трохи соромно в цьому зізнатись. Мені пощастило, що порядці з нею є людина, наділена такою твердістю. Після натяків, які ви мені зараз зробили, та які лише підкріплюють мої спостереження, не має сенсу вдавати, нібито я не зрозумів, що відбувається. Я зрозумів, що йдеться не тільки про ранковий візит вічливості вашій тітонсі, Гороємо і їй теж, коли зустрінуться їм серйозні перешкоди, коли обставини будуть вимагати від них рішучості і сили волі, якщо навіть у таких дрібницях вона так легко піддається чужому впливу. Ваша сестра дуже добра і привітна, але ви, я бачу, наділені твердістю та стійкістю. Якщо вам дороге її щастя, передайте їй якнайбільше своєї стійкості. Але без сумніву ви без мене про неї дбаєте. Найбільш прикрем є те, що з цими поступливими, згідливими натурами будь-хто може робити, що йому заманеться. І ніколи не можна сподіватися на чийсь добрий вплив, ніколи не можна знати, чи надовго його вистачить. Той, хто хоче бути щасливим, має бути твердим. «Ось вам горіх», – сказав він, зриваючи його з верхньої гілки. «Для прикладу. Чудовий, гладенький горішок, який завдяки своїй природній силі витримав усі бурі осені». Жодної дірочки, жодної прим'ятинки, цей горіх, продовжував він із жартівливою серйозністю. У той час, як більшість його співбратів упали й розтоптані, усе ще користується всім тим щастям, яким тільки може користуватися лісовий горішок. Потім, повернувшись до своєї попередньої серйозності. Перше, чого я бажаю всім, до кого добре ставлюсь, це твердості духу. Якщо Луїза Мазгров у падулисті своїх літ хоче бути гарною і щасливою, нехай дбайливо оберігає свою твердість. Він закінчив свою промову, але вона залишилася без відповіді. Ент здивувалася б, якби Луїза одразу ж відповіла на ці слова, такі незвичайні та промовлені з такою щирістю і теплотою. Вона легко могла уявити, що зараз відчувала Луїза. Що ж до неї самої вона боялася вирухнутися, щоб її ніхто не помітив. Кущ крислатого падуба захищав її від їхніх поглядів, коли вони проходили мимо Доки їх ще було чути, Лоїза знову заговорила «Мері зовсім не зла, – сказала вона, – але іноді так мене дратує своєю безглуздою гордістю – гордістю Еліотів Її сталося в спадщину занадто багато гордості Еліотів Ми всі так хотіли, щоб Чарлз одружився не з Мері, а з Енн, адже ви, мабуть, знаєте, що він її свічився» Після хвилиної паузи капітан Венфорд запитав Ви маєте на увазі, що вона йому відмовила? О, так, звичайно. Коли це трапилось? Не пам'ятаю точно, бо ми з Генрієтою тоді ще були в школі, але гадаю, за рік до того, як він одружився з Мері. Шкода, що вона йому відмовила. Нам усім вона завжди значно більше подобалася. А татонько й матуся й зараз вважають, що це й порадила її найкраща подруга леді Расел. Вони, мабуть, думають, що Чарлз недостатньо розумний і вчений, аби сподобатися Ладі Рассел. І тому вона вмовила Ен йому відмовити. Звуки віддалялись, і більше нічого Ен не могла розрізнити. Тепер уже власні почуття змушували її залишатися на місці. Їй довелося багато пережити, перш ніж вона змогла підвестись. Її не спіткала доля, яка, згідно з прислів'ям, призначена всім надто цікавим. Не почувала вона про себе і принизливого судження але багато що боляче її зачепило. Вона зрозуміла, якої думки був про її вдачу капітан Вентворд, і того інтересу і співчуття, що він виявив до неї, було достатньо, щоб вибити її з колії. Узявши себе в руки, вона пішла до Мері, і, знайшовши її та повернувшись разом з нею до приступок біля перелазу, трохи заспокоїлася, коли все товариство зібралося, і вони знову рушили в дорогу. Її душа прагнула тиші і самотності, які могла вона знайти лише в галасливому товаристві. Чарльз і Генрієта повернулися, ведучи за собою, як легко здогадатись, Чарлза Гейтера. Енн не намагалася прозернути в усі таємниці Заходу. Їй не довіряли, мабуть, навіть капітану Вентфорту. Але те, що молода людина віддалилася від юної дами, а вона пом'якшила і тепер їм знову добре було разом, поза усяким сумнівом. Генрієта здавалася трохи засоромленою, але вельми задоволеною. Чарльз Гейтер цілковито щасливим І обоє були цілком зайняті Одне одним від тієї хвилини Коли всі вони вирушили до Аперкроса Усе тепер призначало Луїзу Для капітана Вентворта Це вже певна річ І там, де доводилося розбрідатись Вузькими стежками І там, де не доводилося Вони йшли поряд Майже так само нерозлучно, як і інша парочка На широкій луці, де місця вистачало всім Компанія розділилася на три групи і серед тих трьох, що не могли похвалитися ні жвавістю, ні одностанністю, мимоволі опинилась А Вона йшла з Чарльзом і Мері. І так стомилася, що охоче обперлася б на другу руку Чарльза. Але Чарльз, зрадіючи її присутності, дувся на свою дружину. Мері погано з ним повелася і тепер каралася за свою впертість. Кара полягала в тому, що він щохвилини змахував її руку, щоб пройтися прутиком по придорожній кропиві. А коли Марі почала, зазвичайом, скаржитися на його неуважність і ремствувати на свою долю, стоячи біля перелазу, він і зовсім кинув її та ен. Побігши на здогін за лисицею, що раптом промайнула, і вони його ледве дочекались. Черука Лука межувала з путівцем, який їм треба було перетнути, і коли товариство досягло воріт, карета, звук якої вони вже давно чули вдалині, теж туди під'їхала. І виявилася двоколкою адмірала Крофта. Він та його дружина, побувавши всюди, куди вони збирались, поверталися додому Почувши про те, який довгий шлях подолали молоді люди, вони люб'язно запропонували місце в двоколці Тій із дам, яка найдужче втомилася До Аперкроса залишалася ще ціла миля, і йому все одно було по дорозі Запрошення призначалося всім одразу, Юсіма одразу було відхилено Паночки Мазгроу зовсім не втомилися а чи то образилася, що її не запросили першою, чи то еліотівська гордість, як це називала Луїза, не давала їй сісти третьою до екіпажа, запряженого одним конем. Пішоходи перетнули путівець, піднімалися до іншого поля, і адмірал уже знову почав нокати на свого коня, коли капітан Вентворд раптом підійшов до сестри і щось їй сказав. «Що ж саме, можна здогадатися з наслідків». «Міс Еліот, ви ж так втомилися!» Вигукнула місіс Крофт Дозвольте нам відвести вас додому Місця тут вистачить, запевняю вас Якби ми були такі, як ви Тут можна було б і, я впевнена, і в чотирьох сісти Зробіть ласку, міс Еліот Сідайте до нас Енн ще стояла в потівці, але, моволі Почавши відмовлятися, продовжувати Вона вже не могла Адмірал наполегливо підтакував дружині Чинити опір було безглуздо вони стиснулися, наскільки це було можливо, а капітан Вентворд, повернувшись до неї і не вимовивши ані слова, спокійно підсадив їй до екіпажа. Так, він це зробив. Вона сиділа в двоколці і думала, що це він її туди помістив за своїм бажанням і своєю рукою, бо зрозумів, як вона втомилася, і вирішив допомогти. Його ставлення до неї, яке виявилося в цьому вчинку, не давало їй спокою. Ця дріб'язкова обставина нібито підбивала підсумок усьому, що сталося раніше. Вона його зрозуміла. Він її не пробачив, але не міг залишатися нечутливим. Засуджуючи її за минуле, яке він згадував із глибокою та незаслуженою образою, цілковито байдужий до Н, і вже почавши відчувати прихильність до іншої, він, однак, не міг байдуже дивитися на її незручності. Це був відгомін минулого днів. Вияв чистого, хоч і неосвідомленого дружнього почуття. Доказ ніжного та щирого серця, яке принесло їй стільки горя і радощів разом. Вона навіть не знала, що пересилювало. Витаючи думками далеко, вона намагалася підтримати незначущу розмову зі своїми супутниками. Вони вже здолали майже половину шляху тряским путівцем, коли вона раптом почала розуміти, про що вони говорили. Її увагу привернуло слово «Фредерік». «Фредерік, без сумніву, має намір освічитись одній з дочок Мазгровів, Софій», – сказав Адмірал. «Тільки ніяк не звагну, який. Як на мене, він уже достатньо довго з ними знайомий, аби прийняти рішення». «А все через мирний час. Якби нині була війна, ні він би так довго не думав. Ми, моряки, під час війни не можемо дозволити собі довго залицятися до паннички, міс Скільки днів, моя Люба, минуло від того дня, як я вперше тебе побачив, і до того, як ми звели гніздечко в Норд-Ярмуті». «Давай краще не будемо про це згадувати, мій любий!» Весело відтукнулася місіс Крофт. «Адже якщо міс Еріот дізнається, як швидко ми порозумілися, то не повірить, що ми з тобою щасливі. Зрештою, я багато чула про тебе!» «Та й мені багато хто казав, що ти красуня. Навіщо ж нам було довго чекати?» «Ні, у таких справах зволікати не можна. Було б дуже добре, якби Фредерік Маршіру справив вітрила та привіз одну з цих юних дам до Керінча. Там вона ніколи не буде ніклю а ці дамі обидві такі милі, я навіть майже їх не розрізняю. «Так, справді, добрі, щирі дівчата», – сказала місіс Крофт тоном стриманого схвалення, яке дало підставу Ен підозрювати, що жодну з них вона не вважає вартою свого брата. «І сімейство таке, шановне, краще її рідні нам не знайти. Старожися, стовпа, адмірали, мій любий, зараз ми в нього вріжемося». І тут вона рішуче взяла вішки до своїх рук, рятуючи всіх от небезпеки. І далі завдяки її мудрому водійству вони не потрапили до Канави і не перекинулися разом з двоколкою. І Н не без приємності, розмірковуючи над особливостями цієї їзди, яка вкрай точно на її погляд відбивала загальні риси сімейного життя Крофтів, доїхала до дверей Вілли живою та здоровою.